і мене дошкуляє. Тямлю добре, що наказує княжий закон, яка вить належиться старості від уходника, якраз восьма частина від усього здобутку. А тепер беруть з нас половину, та крім того беруть від кожної ватаги по два бобри понад те. давнину вить була виправдана, бо вона йшла на потребу замку. Але в тих часах була людям замку користь, бо було де захиститися. А нині, як ми наважимося йти в далекий степ, то замок нічого нам не поможе. І пан староста не підвезе його нам на возі, як татарвана біжить. «На люди, ховайтесь!» – говорив Стефан Журавель. Усі засміялись, Муха говорив далі. «Виходить так, що чим тяжче нам на уходах, тим менше староста зі своїм замком нам поможе, а тим більше йому треба платити». «Та коли б усе на замок ішло, то можна б десь далі в степо-други покласти», – докинув хтось гурту. «А то все топиться в кишенях старости та його підручних». «Нічого нам не залишається», – каже Данило Гриб, – «як збройно оборонятися від старостинського грабежу». «Не встоїмо», – каже Муха, – «прийшло б до бунту проти княжої влади, а з цього нічого путнього не вийшло, а навпаки. Ми зі старостою будемо «чубитись», – а тим часом підглянуться татари, та ж вони мало що нам до печі не зазирають, та й не скочать і всіх нас разом застукають. «Тож ходімо зі скаргою до самого князя», – каже Максим Дуб. «Го-го-го! До князя дуже далеко», – каже знову Муха. «Ми вже посилали скарги, та нічого з цього не вийшло. То хіба нам покинути уходи і сидіти вдома? Та як? А ту пшеницю, що ми восени посіяли під зиму, хіба горобцям лишити?» «Ні, панове, нам щось би краще придумати», – каже Журавель. «А от послухайте, панове громадо», – каже Партика, – «що мені підказав учора за обідом мій синок Тарас? Він хоч молодий зелений, та розумець у нього не хлоп'ячий, хоч це моя дитина і хвалити не годиться мені, а таки скажу. Він каже, щоб ми, пішовши в степ, вже не вертались, а там свою оселю заснували». Хай тобі трохи Метвій Тарас здоровий росте, каже Журавель, бо це не дурна думка. Я чував уже, що люди так роблять, і так, здається, було б добре. А коли ми, йдучи на охоти, не боїмось татарина влітку, то тим менше нам його взимку боятися, бо зима нас захистить так само, якби і Старостинський замок. Дали б добре говорить кум Журавель, каже Дуб, я йду вже більше сюди і носа не покажу. «А панові старості – дуля. Воно не новина, і таке вже бувало», – каже Муха. «Але нам треба затямити, що за малою силою нема нам чого не таке пускатись, а треба зібрати велику валку. До того ж треба підібрати людей дебелих, відважних і нелінивих. Особливо лежнів нам не треба. Воно дотепер так бувало, що лежин на оходи не ходив, але тепер може бути інакше». Може, який дармоїд причепитись до нас, щоб жити з нашої праці? Певно, що так кого-небудь з краю довалки не приймемо. Подумати б і про наші потреби. Там немає базарів і нічого купити. Треба своє мати. Та й те, що з собою заберемо, вічне, і треба буде новим замінити. Нам би своїх ремісників треба. О, це буде найтяжче, бо ремісник знайде собі в місті роботу на прожиток. А я такий громади не кину, каже коваль Кузьма Молод, куди люди, туди і я. Який мені тут буде заробіток, як ті, що мені роботу дають, помандрують. Лише дасте мені люди добрі воза і щоб міг та ковадло та ще дещо привезти, бо в мене ні коней, ні воза немає. Здоров будь, брате Кузьмо, каже журавель, поплескуючи його рукою по плечу, що громади не лишається». «За свої інструменти не журися, дамо більше возів, коли буде треба». Заява молота зробила на всіх враження. Таке почуття громадського обов'язку всім сподобалось. «Піду і я, – каже Матій Горошко, швець, – та ти без мене, Матію, нічого не зробиш. Як я шкури не виправлю, то з чого робити будеш? Чоботи? – каже кожум'яка Павло Дмух. «Я теж пристаю до вас, – каже Кравець, панько Голка. «Але тобі, паньку, хіба не треба буде воза на твої струменти?» – жартував собі журавель. «На струменти – ні, але таки мені треба буде воза, або й два, бо знаєте, скільки мені діток Богдав, а я їх, сиріток, не лишу тут». І так один за одним зголошувалися різні майстри, ремісники, що йому Каневі важко було жити. Зголосилися ткачі, колодії, теслярі, бондари і всі ці... З цього були раді. «Діточки мої», – каже Муха зраділий, – «не ходив я на уходи, але тепер-то і я піду, і на старості літ не залишусь сам, хоч доведеться громаді мене немічного годувати. А я саме щойно говорив, щоб не робив, не брати». «Це вже, тату, наше діло», – говорив найстарший його син Андрій Муха, – «ми, твої діти, не лишимо тебе, хоч би довелося і силою на віз посадити». «А при нас голодувати не будеш». «А твоя стара досвідчена голова батько стане нам за двадцять робочих рук», – сказав Журавель. «Так воно і справді, панове громадо», – каже Прокіп Пастернак. «От найкраще буде, як ми виберемо собі кіндрата муху нашим головою».